Нелегальні уроки з історії стали для школярів улюбленими. Залякані фашистським терором діти, що вже майже розлучилися голосно розмовляти, після цих занять ожили, знову відчули себе піонерами. Чим активніше ми діяли, тим більше помічників ставало у нас, і тим сміливіше вони виконували наші завдання. Незабаром у Яциному була створена підпільна комсомольська організація, що підтримувала тісний зв'язок з нашим загоном. Юні підпільники регулярно постачали нам відомості про пересування німецько-фашистських військ. Святкові подарунки Кореню повернувся з Харкова, коли ми готувалися до зустрічі 24-ї річниці Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. «Тільки, хлопці, не гнівайтесь», – сказав він, розвівши руками, – «подарунків я не приніс». Одержити рацію Олексієві Іллічу не пощастило, але радянське командування, з яким він встановив зв'язок, взяло наші координати і пообіцяло скинути її з літака. Добре було вже й те, що на Великій землі дізналися про наше існування в Спадщанському лісі. Повернувся Дід Мороз, і в землянці відразу, наче веселіше стало. Яка б погода не була, Олексій Ліч завжди у валянках, а то й кожусі. Вип'є кілька чашок гарячого чаю, потім ще й до грубки сідає поближче, поки з нього під патьоками не палецься. Ех, попарити б старі кістки в бані з дороги, зітхає він. От і робота для старого знайшлася. Доручили йому перевезти в наш табір баню з селища лісосплавників. Дід Мороз усе вміє, майстер на всі руки. Чого тільки не навчив він наших людей в лісі? Чоботи мають бути змащені, це закон. Доводилося самим дьоготь гнати. Хто знається у тій справі? Олексій ліч. Або взяти прання білизни. Лух треба випарювати з попелу. І дід дідмо навчить Поряд із землянкою мурашник. Хто знає, що ця купа – найкращий пропускник? Олексій Жирліч, як тільки побачив, що люди чухатись почали, оголосив наказ по землянках. "Скидайте натільний, кладіть його на ніч в мурашник». Розповідав нам Олексій Ліч, трясучись від сміху, як він через фронт пробивався. Виводив коренів, як провідник, групу червоноармійців отаченців Свинячим шляхом в одному місці не можна було пройти». Довелося на тракт виходити Бійців сумнів взяв питають Куди це ти діду ведеш? Бачиш, коли я ворожим транспортом наїжжена Олексій Ілліч на поля їм показує Саме пора копання картоплі настала В гонах повно людей Промовляє Свої не викажуть Мандрує група битим шляхом І тільки машину з гітлерівцями запримітить Вмить по полю розсипається Разом з місцевими, доки небезпека, копають бійці картоплю Колгоспниці за допомогу дякують, а чоловіки лукаво посміхаються Ми такі ж копальники, як ви полільники, в одному напрямку, пробираємось Після повернення Олексія Ілліча в усіх селах і хуторах навколо Спаччанського лісу Ми провели мітинги Розповіли про становище на фронтах, про яке довідалися від Діда Мороза Жителі тих населених пунктів збадьорилися, адже загарбники оголосили, що вони вже й Москву захопили. Порадував нас народ у ті дні увагою і піклуванням. У стрільниках, де Базима багато років вчителював, після мітингу, проведеного партизанським агітатором, колгоспники, вивантажуючи на підводи все зерно з комори окупанського господарства, вигнали із скотного двора телят і відправили нам цілий обоз подарунків. Ми відмовлялись, запевняли селян, що маємо всього вдосталь, але колгоспники наполягали на своєму. Візьміть, будь ласка, візьміть, а то фашисти заберуть кістка йому пельку. Напередодні свята наш дозор перестрив у лісі хлопчика років тринадцяти. Веде вола, питають його, ти куди це, малий? До вас люди послали. Які люди? Новошарпівські колгоспники. Завтра ж свято жовтневої революції. Так і сказали. Жени в ліс до партизанів, захисників наших. Нехай хоч на свято буде в них борщ з м'ясом.